і дозволив собі пожартувати, нагадавши присутнім про драп-марш американців в Арденнах. Потім почали обговорювати ситуацію на Східному фронті. Обличчя фюрера стало ще сірішим. Гітлеру неприємно було вислуховувати повідомлення із Східного фронту. Ця інформація нервувала його з часу поразки танкових дивізій Манштейна і Гота. 12 липня 1943 року під Белгородом під час операції «Цитадель». Тоді і генералітету, і самому Гітлеру довелось змиритись з думкою про те, що Червона Армія може досягти успіхів не лише взимку, як це сталося під Москвою наприкінці 1941 року, під Старинградом через рік, а й влітку 12 липня. День, що був зенітом літа. Виявився для фюрера і його штабу цей день чорним як ніч. Танкова армія радянського стратега, генерала Ротмистрова, пересилила танкові дивізії фельдмаршала Манштейна і генерал-полковника Гота у нечуванні за масштабом танкової баталії під Прохорівкою. І відтоді в очах Гітлера і сонце стало зрадником. «Гудорігане!» нестерпів Гітлер і вдарив долоною по столу. «Ви доповідаєте про становище на фронті і нічого не говорите про високий дух армії? Чому замовчуєте групу Курланд, генерал-фельдмаршала Шернера? Дух королянських бінців, нездоланний полчища червоних під командуванням Баграмяна та Яременка – «Нічого не вділи проти військ нашого Шернера!» Трохи заспокоївшись, Гітлер уже притихлим голосом сказав, «Звідси, з Корляндії з північного крила Східного фронту, і починайте!» Чуючи такі слова, Шернер піднявся на шпинці, поправив скельця окулярів і подивився на Гудріана, який схилився над картою, розісланою на Довгому столі. Гудеріан випростався і звернувся до Гітлера. У на королянському фронті замінено командування. Замість генералів Баграмяна та Єревенка призначено маршала Говорова, артилериста за фахом і освітою, командуючого Ленінградським фронтом. «Що ви хочете цим сказати?» «Гадаю, що зараз росіяни на Курлянському фронті – основна сила артилерія, яку вони вважають богом війни!» «На вашу думку, росіяни, готують черговий наступ на групу «Курланд?» – запитав Гітлер у начальника Генштабу і головнокомандуючого сухопутними силами. «Навряд». «Фюрери, хочете знати мою думку?» «Я її висловив. Треба евакуювати Курляндські ревізії морем у Німеччину». «Це вже занадто», – втрутився фельдмаршал Шернер. «Я вселив у своїх солдатів дух наших предків і дух націонал-соціалізму. Солдати Курляндії не зрозуміють ганебної евакуації, а танки – 500 танків залишити більшовика? Шернер з неприязню глянув на Гудріана і мимохідь схопився правою рукою за бік. Гітлер і генерали дивились на Шернера. Всі знали, що останні три місяці його непокоїла травма ребра. Коли його броньований Мерседес потрапив під вогонь кулемета і автоматів під вибухи російських лимонок. Була мить, коли автомашина ледве не перекинулась. Тоді Шернер ударився об металеву ручку правих дверцят кабіни з такою силою, що та геть переламалася. Біль у ребрі він відчув трохи перегодом, коли Мерседес висли із зони вогню. Одразу ж після засади були викликані до фельдмаршала лікарі з госпіталю, і луною пішов поголос про те, що командуючий Королянським фронтом поранений в бою з радянським парашутним десантом.